pitanje svetog evanđelja po Jovanu i Mateju slava jer Gospod zodi slava te omo povreme on podiže Isus oči svoje nebo i reče oče došо je čas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 Дјело сврши који си ми дао да извршим, и сада прослави ти мене, Оче, у Тебе самога, славом коју има док у Тебе пре, него свјет постаде. Објави име Твоје људима, који си ми дао од свјета, Твоји бејаку, па си их мене дао, и Твоју су рјећ sad razumiješem da je sve što si mi dao tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da o tebe isiđo i vjerovaše da me ti poslao. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koje si mi dao, Jer su tvoji, i sve tvoje i sve moje tvoje je i tvoje moje i proslavio sam se u njima i više nisam u svijetu a oni su u svijetu i ja dolazim tebi oče sveti sačuvaj ku ime tvoje one koje si mi dao da budu jedno kao mi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 Reče Gospod učenicima svojim, vi ste svjetlo svijetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svetiljka i meće pod sud nego na svjećnjak, te svijetli svima koji su u kući. tako da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da više da vide vaša dobra djela, I proslave oca Vašega, koji je na nebesima, ne da sam došao da ukinem zakon ili proroke, nisam došao da ukinem nego da ispunim, jer zaista vam kažem, dok ne prođe neboj iz zemlja, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne crte i zakona, dok se sve ne zbude. Ако дакле коју кине једну од ових најмањи заповјести и научи тако људе, назваће се најмањи у царству небескоме, ако изврши и научи, тај ће се велики назвати у царству небескоме. за Тебе Господи, за Мене. Менето се и Аминь. Ево, братче и сестре, дошло је час Tu ste, kako Sin Boži, podigavši oči naše ka nebesima, obraćajući se Bogu našemu kao Otcu, gledajući ga našim očima kao sin. da je došao čas da se proslavi čovjek u Bogu. Da se ova naša priroda namučena, napaćena, bolesna, ogrijehovljena, đavo imana, konačno podigne i zauvijek prolavi, Velikom slavom, velikim blagoslovom i u velikoji bessmrtnoj svjetlost. I od tog časa braćo i sestre, kad smo žrtvom si na očevok, i njegovim čudesnim ovaploćenjem, stradanjem, smrću i vaskrsenjem podignuti svaki čas. A posebno ovi liturgijski časovi, ovo liturgijsko vrijeme predstavljaju veliki događaj, zaista veliki događaj, i projavu velike i sile i slave, Mi smo danas ovdje sabrani, braću i sestre, da slavimo, da proslavljamo. Nismo došli, i to je mnogo važno da prepoznamo, nismo mi ovdje došli da rešavamo sićušne probleme. To što mi danas nazivamo problemima, braću i sestre, stradanjima, patnjama, to nije istina, znate, to je posledica slijepila i velikog neznanja življenja u tamni ništa ne vidimo pa onda ono što nam nametne duh tame lažnom svjetlošću i lažnim znanjem mi prepoznajemo kao problem i što je najgore uhvativši se na tu udicu U tu mrežu mi krećemo i da rešavamo te probleme, sve više se upličući i sve više gutajući taj trozupac, koji na kraju kad dođe do naše utrobe, duhovne utrobe, onim demonskim skosom vadi čovjeku biće iz njega samoga. Pogledajte danas, koliko ima ljudi se izvrnutim utrobama. Pogajte kako se osjeća taj zadah i utrobe. I što više idemo tim pravcem, u sve višu muku ulazimo i sve veću tamu na sebe navlačimo. A crkva, braćo i sestre, Gospod naš, Spasitelj naš, Sin Boži, došao je da nas podigne i da nas proslavi. Da kroz njega riješimo, braće i sestre, sve one naše muke i patnje i stradanja, jednom za uvijek. Ne da tražimo sitne pobjede, sitne uspjehe koji se neminovno završavaju porazima i dok god pobjeđujemo na tim poljima mi uvijek slutimo poraz u sebi otuda i sumnje, otuda i strahovi, otuda i sve ove bovesti i agresivnosti, jer kad na tom polju pobjeđuješ postaješ agresivan, iz straha udarce zadaješ iz straha strategiju praviš, jer znaš i osjećaš da si poražen, da gubiš, iako mnoštvo aplauza prati tvoje uspjehe, mnoštvo pohvala, titula i koje kakvih odlikovanja, ali slutiš da gubiš. I zaista, kogod se ne proslavi, u sinu očevom, Slavom Duha Svetoga, taj je gubitnik braća i sestva. Pa makar njih bilo na milijarde, makar svo naše vrijeme bilo samo jedna serija poraženih, samo oni, pa makarih ih bilo dvoje ili troje ili njih dvanaest ili njih tri stotine osamnaest, samo su oni proslavljeni istinskom i vječnom, svetom slavom. Jevo evo došao je čas, mada to je čas u onom mističnom smislu i mjerenju i doživljaju, jer on ne može da prođe. To je, braćo i sestre, nova kategorija. To je vječnost u vremenu. Ovaj čas, on ne može da prođe. I pogledajte, on je sastavljen od onih elemenata koji su potpuno nepoznati onima koji vrijeme mjere na drugačiji način, izvan vječnosti. Ovi sadržaji, ovi događaji oko kojih se mi okupljamo, ove riječi kojima se mi prosvećujemo, njih uopšte nema u tom polju vremena koje nije blagosloveno i osveštano vječnošću. Sad čekajmo. Vrlo važan poziv. Ja ne samo polako, nemojte da suznam i ravno. Javljaju nam da je još neko poraženo javljaju nam da još neko umire, javljaju nam da se još neko raspada, čim u ovo vrijeme zovu. To je signal iz onoga svijeta, braćo i sestri. I vidite i sami stalno nam zvone, stalno nas pozivaju, stalno nas obavještavaju, ohrabroju, ulivaju nadu, ulivajući olovo u usta. Jedina slava, braći i sestre, i jedini čas koji nema kraja, koji vječno traje i jedina slava koja je neprolazna jeste ona slava koju nam je obezbijedio Sin Boži. Isus Hristus. Uzevši, braćo i sestre, našu prirodu i pogledajte, noseći je on, negubeći gubeći vezu sa Otcem, jer ta je veza vječna, nepromjenjiva, jer jedne su prirode Otac i Sin. S tim što je Sin uzeo našu prirodu na svoja božanska pleća, I pogledajte kako je to nova situacija, kako velika i blagodatna promjena. Našom prirodom koja je pobjegla od svjetlosti i očeve, u naručje satanima. Vi znate u ono vrijeme kao i u ovo naše. Ljudska priroda je pobjegla u naručje satanima. Danas čovjek pleše sa demonima, braće i sestre. I to vrlo rado. I vrvo vješto, nadahnuto, u zanosu. A imamo mogućnost, istina, samo u crkvi, nikako izvan nje, da se krosina Božje Božjeg vratimo u očevo naruči. Uzra je našu prirodu, stavio je na svoja božanska preća i prinio je i vratio Otcu. Pri tom, i sam, braću i sese, postavši čovjek, nije nas uzeo pa samo prebacio, nego je uzeo naš sastav, postao čovjek i jeste čovjek. I mi ovdje ljudi i on gore čovjek. Sjedi sa desne strane oca. Ravan po časti, braćo i sestre, a zamislite, u našoj ljudskoj prirodi. To, je, to su maksimumi, braćo i sestre, preko toga se ne može. I samo u njemu, obratite pažnju, jer to je mnogo važno, to je zenica oka, samo u njemu možda se proslaviš. Izvan njega si ništa, a ne ništa, Bolje bi bilo da smo ništa. Izvan njega si ispunjen zlom, smradom, mukom, tamom, patnjom, demonima, grijehom. Ajde nađite čovjeka koji živi izvan crkve. Nađite jednoga koji se nije proslavio duhom svetim kroz crkvu, kroz liturgiju, koji se ni ocu vratio da valja. Nema ni jednog braće i sestre. Ima mnogo dobro našminkanih, ima mnogo dobro dobrih glumaca, fariseja, vicemjera, toga imate koko godočet, ali pravog hrišćanina, sina Božije, koji u Oca veruje, koji se ocu poklanja, koji oca ljubi kao oca koji se Isusu Hrisu poklanja kao svom spasitelju, koji osjeća da ga duh sveti, očev duh, svemu tome uči. Takvih nema mnogo, braći i sestre, a ima ih samo u crkvi. I oni su proslavljeni ljudi. Oni žive i slave, tržestvuju. Oni, braći i sestre, ne mogu da podnesu smrad i površnost Ljudi ovoga svijeta, oni pate u ovome svijetu, tuguju, žalosni su, gledajući mrtvace, gledajući poražane, gledajući svoju braću i svoje sestre, koji se otimaju za isti zalogaj sa svinjama, sa demonima, sa palim angelima, i neznabošcima i paganima. I danas, mnogi koji su primili znamenja krštenja, jedu za istim stolovima sa paganima. I kako čusmo nedavno, neki od naših krštenih ušmrkavaju kokajin srijedom i petkom, jer to je posni dan. A mrsnim danima može i žuto da se uzima. Dotle padne svijest, braćo i sestre, Kad se živi izvan crkve i kad se ne prima svjetlost carstva nebeskog, anju možemo da primimo samo zajedničareći sa sinom Božjim. Braće i sestre, Sin Božji jedinorodan, pa nema njih deset. Nema ih ni dvoje, samo jedan jedini. I jesili se ti sreo sa njim? Srijed ćemo počitavda neke ljude, velike, male, klempave, ćelave, bezglave, moćne, nemoćne, zdrave, bolesne, pametne, lude, umišljene, prelašćene, mrtve, žive. Svi sreo Sina Božije. Vidim, znaš mnoga imena, mnoga poznanstva, mnoga bih htio da stekneš, U mnoga društva bih htio da se uvučeš ponizno. Jesi li sreo Sina Božije? Jesi čuo za Sina Božije? Jesi čuo za Gospoda Hrista, kako pita Svetijava Justine, naš narod? se čuli za Gospoda Hrista, Sina Božije? Ko se čuli, jeste li ga sreli, jeste li ga vidjeli? Jesi li ga pitali? Jeste li blagoslovo od njega uzimali? Jeste li svjetlost od njega primili? Jeste li u zajednici s njim? Jeste li se proslavili kroz njega? To je, braće i sestre, vrlo praktično pitanje. Jesi li se ti sreo sa sinom Božim? Jer ako sinovi, braće i sestre, čovječi, a svi smo mi sinovi čovječi, ako smo dobili takvu vrijednost i ako smo uspjeli nekolicinu od njih da napumpamo do pucanja, evo vidite ima tu dosta likova koji samo što nisu pukli, braćo i sestre od sujete, od gordosti od tih umišljenih veličina pa evo, svi znamo njihova imena, pa i pišemo pa i tetoviramo pa im slike držimo pa im još malo i kandila prislužujemo i kadimo. To su sinovi čovječi, braćo i sestre. Sinovi čovječi. Plot, kost, ograničeno ima svoj početak, ima svoj kraj, ima svoje odumiranje. I kad uspijamo njih da registrujemo i da ih poštujemo, kako onda da Sina Božijega nesretos mi. Ili kako je moguće da tako mrtav odnos prema njemu imamo. Ili ako misliš da ga imaš, pa pokaži mi onda da vidim. Ovo drugo vidim, ovo interesovanje se projavljuje. A djeti je trag poštovanja prema Sinu Božijem. Sinu Božijem, braćo i seste, ne čovječijem. On jeste i sin čovječije, ali bez ocene na zemlji. I njegova slava je neuporedivo veća, ne samo od slave čovječije, nego slave angelske. I ne od jednog angela, nego od slave svih angela zajedno. I mi uspijevamo, braćo i sestre, pod pritiskom tame da ga promašimo, da ga zaobiđemo. Ili da imamo odnos prema njemu kakav imamo. Znate kakav je to odnos? Nikakav. Nikakav odnos. Imamo veću pažnju prema mačkama i psima i kućnim ljubimcima. Veću pažnju prema našim automobilima. I sada ne širimo priču o našem idolopoklonstvu. Veću pažnju prema omilenim futbalerima, teniserima. I A prema Sinu Božije, prema Onome, kroz koga, samo kroz Njega, naša priroda, tvoja priroda, ili ajde ako hoćeš, ti sam, možda se proslaviš, nemaš nikakav odnos. E onda si, brate i sesto, poražan. Nemoj da očekuješ pobjedu. Samo se koprcaš, nema pobjede. Poražen si. I sve to što ti liči na nadu, Nije nada, to je olovo, topljeno olovo. Pi, nalivaj se, da bi ti i pad i propast bila brža. Da te dubina tame što prije zahvati, da što prije do dna dođeš. To je, braćo i sestre, slava koju nam svijet nudit u svim njenim kombinacijama i projevama. Pazite da sad ne nabrajamo sve. Nekome se čini da će uspjeti u ovom pravcu, neko u ovom, na ovaj i onaj način. Braći i sest, to je sve poražano, znate. To su mrtva polja. Tamo nema ništa za čovjeka. To vam je sve posjed ada, kako ga naziva Sveti gnjat je Tu ništa za tebe nema. To je sve demonsko, to je demonska paša. Jedinođe možemo da se proslovimo, to je crkva naša, braći i sredstva. A u crkvi, onaj koji je glava crkve, sin Boži, kroz koga naša priroda ima smjelost, da se obraća sa oče, da prima kroz njega očev život, kao što Otac ima život u sebi, otkriva nam Gospod. Jer kad slušate Isusa Hrista, braći i sese, vi slušate Sina Božije. To moramo da razlikujemo. Ko ne razlikuje riječ Božju od riječi čovječije, ma kako taj čovjek mudar bio. oni je, braći i sese, u tamu. On ne zna kuda kod. On nam je otkrio kao što otac ima život u sebi, vječni život. To je, braći i sese, život koji mi još nismo kusili, znate, to su ozbiljne stvari. To je vrhunski kvalitet, to je život koji tek treba da primimo. I Sin Boži, spasitelj naš, otkriva nam, i to nam otkriva kao čovjek, da onaj život koji otac ima u sebi, da ga i sin ima u sebi. Dade kaže i sinu da ga ima u sebi, a sin da ga daje svima onima koji u njega vjeruju, koji njegove riječi slušaju, koji se u njegovoj crkvi, crkvi apostolskoj, crkvi pravoslavnoj, crkvi božijoj, sjedinjuju sa njim kroz svete tajne, koji su kršteni ime Svete Trojice, ali kršteni, braći i sestre, sa vjerom, znate. Opasno je biti kršten bez vjere, opasno, braći i sestre. To je hodanje politica, znate. Znate koliko se ljudi razbilo zato što je kršteno, a ne upućeno. To je kao da dignete čovjeka na 10.000, 20.000 dvajest hiljada metara, znate i da ga gurnete iz aviona bez iđe i čega. Da maše rukama. Evo, povedajte, dignite duhovne oči i imat ćete da vidite strašan prizor. Koliko takvi danas leti? Kršteno, dignuto na visine nebeske i sluvava se u dubine Ada, jer ne zna čega je udostojno. Tu krivica leži u velikoj mjeri na Nama sveštenicima, ali i grehovnoj inerciji naroda, koji neće da se sluša, neće da pita, nego srlja. Kršteni u crkvi treba, braćo i sestre, da smo svjesni čega smo udostojeni. Da smo svjesni kroz koga nama dolazi ta sila i slava. Da se pričešćujemo, da se hranimo Bogu da se slavi braću i seste, da se toržestvuje. Jer ima li veće slave, ima li veće svjetlosti te da poznajemo istini tog Boga, Otca, Sine i Svetoga Duha, da ih ispovjedamo како valja, pravo s vama i kako jeste i kako je otkriveno, kao svetu, jednu sušnu, životvornu i nerazdjeljivu trojicu I da vjerujemo da kroz Sina Božeg mi ulazimo u život Boži, blagodaću Duha Svetoga. Jako tako vjerujemo, onda je ovaj čas, va istinu veliki čas. Ovaj čas, braćo i sestre, trenutak kad se mi proslavljamo vječnom slavo. ona slava koju mi ovdje primamo, ona ne može da prođe. Nije to kao slavonog našeg mučenika sportiste koji je nekad dizao pehar, koga su proslavljali, koji je bio div nacije, kome kuća izgorela prije pola godine i sjedi ispred nje zajedno sa svojim kučićima i pjetulovima, potpuno zaboravljen, kraičkom objektivana neke lokalne televizije Samo prešla svjetlost i mikrofon, vrlo kratko, da kaže koju riječi zatvoreno, idemo dalje, počinje dnevni i prognoza vremena i ostade tamo ko zna je li više živ. Niko ne obraća pažnju, prošla je slava, naišla je bijeda i tako prolaze svi oni koje ovaj svijet proslavlja i koji primaju slavu od ovoga svijeta. Jer ko prima slavu od ovoga svijeta, ne može biti proslavljen Bogom. Kakvu slavu ovaj svijet ima? Šta djavo može da ti da? Ništa. Jer nema ništa, braći i sas, on nema ništa. On otpavši od Boga, od slave Bože, on je postao sušta tama. Ništavilo, bijeda, praznina. I ta slava koju daje, to je prazno, pogledajte sve ove pehare, pa pogledajte, pehari, to prazno, braću i sestri. ta slava provlazi, gdje su ti jasuri, gdje su ti pehar, gdje ste zlatne medalje, to trune tamo po nekakvim sobama, ukazuje na onoga koji je odavno umro, prekriven već zaboravom, nema, kakva je to slava, braću i sestri. A slava koje se mi ovdje udostojimo, to je vječna slava. Jer ne proslavlja nas duhovoga svijeta, nego duh vječnoga Boga. Koga duh sveti proslavi, braću i sveti, tu nema više rđe, tu moljac ne može da priđe, tu se vrijeme povlači i duboko poklanja. I mi danas, proslavljamo ovdje one koji su tu slavu od Boga primili i koji su Boga proslavili, braću i sestre, svim svojim bićem, svim svojim srcem, umom, voljom i tijelom. I koji su tu slavu visoko podigli i zaštitili od važne slave ovoga svijeta, predavši nam šifru Kroz sveti simbol vjera, govorimo o svetim ocima prvog vaseljenskog sabora, koje danas proslavljamo, njih 318, sabrani unike i da odbrane vjeru pravu i slavu vječnu, da potvrde još jednom saborno pred licem carevim i pred licem džavoljim da su otac, И sin i sveti duh jedne suštine i ravne časti i da to što je sin postao čovjek ne znači da nije Bog i da je manji od oca i to što je osnovao crkvu u vremenu ne znači braćo i sestre da je ocutan iz vremena i prostoran Nego da će u sve dane do kraja svijeta i vijeka biti sa nama kao što je i danas ovdje. A biti sa nama ne izbog čovjek drugog, nego da nas proslavi vječnom slavom. Je što će Gospodu, braćui i sestre, da se uazi. Što će njemu da se bavi nama? Šta on može da primi od nas? Šta mi njemu možemo da damo, braćui i sestre? Šta? I on nije ni došao da traži. Došao je da da. Traži samo ruke ispožene i vjeru pravnu. A prava vjera je vjera svetih otaca, svetih apusova, koji su nam ostavili i uobličili kao dogmatske proteze, predavši nam sveti simbol vjera. Ako ne vjerujemo po svetom simbolu vjere, braće i sestre, nema slave. Nema svjetlosti i nema Božijeg blagoslova. I zato crkva danas, obratite pažnju, tiho, nenametljivo, ali sa svim čisto i jasno, pocijeća nas da je njena vjera vjera koju su ispovjedili Sveti oci. I prvog vaselenskog sabora i drugog, i svih vaselenskih sabora, Da je vjera koju crkva traži, ona vjera koju simbol vjera izražava. Ako tako vjeruješ i srcem i umom i ustima ispovjedaš, proslavit se vječnom slavom, jer ispovijedaš istinu vječnu. I zato su sveti oci i proslavljeni braći i sese. I znate da je jedan, i to samo jedan od njih, 318 bio i sveti Nikola, koga smo poslaljali prije neki dan, prenos njegovih moštiju, a valjda poznat našem narodu. Nikolj dan. Pa Nikola je bio jedan od otaca tog sabora. Jedan od viteza ova duha, koji ustao svim svojim bićem u odbranu čovjeka i ljudske slave. Jer ako sin Boži, braću i sest, nije jednak otcu, Onda mi ostado smo degradirani, onda nismo spaseni. Onda to nije punoć života. Ako je jednak ocu, a jeste jednak jer je jedne prirode, onda se čovjek vaistinu proslavio. Onda nema granica, braćo i sestre, našem slavlju, našoj radosti, velikoj radosti. Beskrajnoj radosti. I ne može, tu radost, niko više ne može da oduzme od čovjeka. Niku. Demon je pokušao, pa je završio kako je završio. Ne smije više ime Božije da čuje. Zamislite. Ime onoga koji je primio našu prirodu, ne smije da čuje. Zamislite. Kad vam priđe demon, vi kažete, u ime Isusa Hrista, mak se od mene. I vidjet kako bježi. Pazite, Isus je ime koje je primila naša ljudska priroda. Sjedinjena sa Božanskom. Spasite. Boji se imena, braćo i sestre, a kamo li dejstvo? Že je grijek, nema grijeka u njemu. Že je smrp, nema je, satrvena je. Glasom vas krsava. Če je zemljina teža, braću i sesto? je gravitacije, Dok avijom poleti, mora mnogo toga da se desi. Dok neku raketu ispalimo, znate, šta sve ne treba da uradimo. A on, podigavši ruke, blagoslovi svoje svete učenike i vazne se se na nebesa, braću i sesto. Kao bolu. Što je problem? Ljudska priroda, ali podignuta silom božanstva i lagano u vrhove nebesa, gdje i danas i sada i u ovom času sjedi sa desne strane Boga i Oca, ravan počasti. U ljudskoj prirodi a ravan Ocu vraćaj se. Obratimo pažnju, to su ozbiljne stvari. To su strašne istine. Sveti oci vaseljenskog sabora su to odbranili. I crkva nas moli, evo čuli ste apostol Pavle. On preklinje, braćo i sese, tri godine, dan i noć. Molih vas sa suzama, kaže, da ostanete u toj vjeri. Apostoli nas, braćo i sese, sa suzama moli da ne odstupimo od tog puta, jer oni znaju posledit se i blagodatne, ako stanemo vjerni crkvi, vječna slava, ali vide, braći i sestre, i vječnu tragediju, ukoliko se odvojimo od crkve i od istine, jer kad govorimo o pripadnosti crkvi, mislimo o apostolskoj pripadnosti, o čistoj vjeri, po simbolu vjere, jer ako ne vjeruješ na isti način kako su vjerovali sveti i oci, I sveti Nikola, ti nisi dvijete crkve I oni nisu tvoji otcu Pazite, sveti Nikola, braću se Odgurnuće vas o sebe. A on je Arija udario, braću i sese Samo što je malo odstupio od istine A mi vrlo često odstupamo od istine Mnogo više nego Arija, znate On je pravio jedno malo odstupanje I pogibe za uvijek A naša vjera, braćo i seste, vrlo često, e, malo je reći da je odstupnička, ulazi im u prosto potpune paganštine. Takav, ne može biti sin crkve. I oci, braćo i seste, oni ga ne priznaju za sine, to da znate. A da jeste tako, potvrđuje i nepoznavanje svetih otaca. Koliko ljudi danas misli da pripada crkvi, a ne poznaje Svete Otce. Pazite, ne poznaje Svete Vaseljenske sabore. Ne zna uopšte šta se tamo dešavalo, šta se čuvalo, a tvrde da pripadaju crkvi. Crkva kaže, ne, ja njega ne poznajem. Moja ga utroba nije nosila, ja ga rodila nisam, kaže majka. Ovo nije moje dijete. Otci, ...tvrde da mi u tom slučaju nismo njegovi sinovi, jer je sin svetljega Nikolaja, a da ne zna braći i sese da vjeruje, vjeruje da ispovjedi. To ne može da dopusti i sebi, to su sveti oci, braći i sestre. A njihova duhovna djeca su po duhu zdravo i prava. I evo iskoristimo priliku, jer je takav preplet praznika... Slavimo i svete ravnoapostolne, Kirilo i Metodije. To su vam djeca crkve, braćo i seste. Kirilo i Metodije, to su sinovi crkve. To su sinovi svetih otaca. I sami, odrastavši duhom, postadoše sveti oci i prosvetitelji. Istu svjetlost prenoseći, kao što su je primili, tako su je i prenosili utvrđujući narod u istinama vjeri, dajući nama Slovenima mogućnost da na svom jeziku pijemo svjetlost, slovesnu svjetlost, ali u potpunom jedinstvu sa učenjem svetih otaca. I jesu li zaboravljeni braćo i sestra Kiril i Metodije? Je im prošla slava? Nije braćje sese, nisu proslavljeni gdje tama caruje, gdje žive djeca tame, tamo nisu proslavljeni. I šta će oni tamo? Kakve veze imaju Kirilo i Metodije sa djecom tame, sa djecom đavolju, sa učenicima ovog svijeta? Nikakve i nikad je ne, neće ni biti. Ali u crkvi, braćje sese, Zauvijek proslavljeni. Kiril i metodije, braći se. Evo i danas crkva ljubi. Majka grvi. Sveti oci se ponose njima. Ovo su naši sinovi. Ovo su naša djeca. Ovo je slava vječna. A sveti apostoli se ponose svetim ocima jer su ih oni apostolskom propovjeđu rodili i tako se to duhovno očinjstvo braćo i sestre prenosi i događa. Jer nas neko treba da porodi braćo i sestre, treba crkva da nas rodi, trebamo oce da imamo, a oci su oni koji nas duhovno, duhom svetim preporađaju, znate a da smo rođeni, istinski rođeni, prepoznaje se po, po govoru, po glasu, po vjeru. Treba da ličimo na Otce. Ako može da bude dijete crkve ono što liči na džavovu, povedaj mu nozdrve, povedaj mu uši, povedaj mu izgled, povedaj mu ponašanje, laže. povedaj mu nozdrve, vene, Pogledaj mu tijelo oskrnavljeno, i to je dijete crkve. Pogledaj ovaj odnos prema kući, prema liturgiji, prema tajnama, prema priječešću, prema istini, prema varovini, prema bogorodici. Pogledaj ovaj odnos prema istim svetim ocima, prema kiruli metodiji, prema svetome saavi i uopšte prema svetim učenicima. Pogledaj mu odnos prema ocu Nebeskome. Nema ga. To ne može biti dijete crkve, braći i sest. Ne liči na Boga, liči na demona. Vama je Otac džavo, kaže Gospod. Jer dijela oca vašega činite. Niste vi moji. A djeca crkve se poznaju, braćo i sestre, po odnosu prema ocima. Zato i mi. Nadajmo se da smo samo uspavan, znate. Nadajmo se da smo djeca Božja koja se u komi nalaze i ovdje u ovoj blagodatnoj komori intenzivno njegovani kad se probudimo, braćo i sestre, Kad uđemo u ovaj svešteni čas, da prepoznamo oca u Sinu, da ga prepoznamo Duhom Svetim, da prepoznamo naše Svete Otca, da vjerujemo kako valja vjerovati, kako smo naučeni od njih i na taj način da se proslavimo i da imamo radost Sina Božijeg Ipunjenu u sebi. da ona radost, koju ljudska privoda ima u Isusu Hristu, braču i ses. Na kako je to radost. Čoviek sesreo se Богom i sjediniijo za uvijek i judska priroda u njemu braču i sesre. Presrečna, preradosna, preispunjen. Na te kako je to utjeeka? To je to je vrhunska utjeka. I preko njega nudi se svima nam da i ja i ti bez obzira kako što smo sve polazili kakva lutanja i, i velike kilometraže u potrazi za smislom i na kraju krajeva za istinom za slavom evo ga nađo smo braće i sestre. Evo nas u tom času a to je liturgijsko vrijeme I sjedinjujući se sa njim, mi tu njegovu radost primamo imamo u sebi. A sada dolazim tebi, kaže sin Boži. Ovo je takozvana prvosveštenička molitva, mnogo važna. A sada dolazim tebi, obraća se ocu I ovo govorim na svijetu da imaju ko? Mi, braćo i sese. Da imaju radost moju ispunjenu u sebi. I kroz ovu liturgiju mi ćemo tu radost, braći i sestre, ako hoćemo osjetiti. Jer će on biti sa nama i pozvaće nas da priđemo i da ga okusimo. I okusivši ga da se oradostimo, braći i sestre, i da se proslavimo. Vječnom slavom koju, daj Bože, da dobijemo i nasvijedimo zajedno sa vječno proslavljenim i istino ljubivim svetim ocima Prvog vaseljenskog sabora i svih sveštenih sabora, da je nasvijedimo i imamo zajedno sa ravnoapostolnom braćom Kirilom i Metodijem I našim nikodimom, arhijepiskopom, srpskim i pećkim i sa svima svetima koji se u vječnoj slavi raduju. I mi da je steknemo njihovim molitvama i molitvenim zastupništvom presvete vladičice naše i sve carice bogorodice. Amin Bože daj.